Buonasera e buon ascolto, entropia massima seconda trasmissione della stagione 2014-2015, vi ricordiamo subito che eh, quest'anno eh, siamo, saremo più puntuali nell'aggiornamento della pagina... di entropia massima eh, su internet la potete trovare aprendo la pagina della radio ondarossa.info andando sul palinsesto e poi cliccando su entropia massima mettiamo eh, il, una sinossi un, una sintesi della trasmissione che eh, va in onda il lunedì e poi naturalmente eh, possiamo rispondere alle vostre domande, ai vostri messaggi ma vi ricordiamo adesso per la trasmissione di utilizzare il numero di telefono 06 49 17 50 la parola a Davide Buonasera a tutti e a tutte, allora eh, oggi parliamo di tecnologia, eh, un argomento Eh, un po' difficile da trattare quindi se volete intervenire siamo felicissimi di, di sentire le vostre considerazioni Parli, parliamo di tecnologia e decrescita due argomenti che messi insieme così apparentemente ci sembrano un po' ehm, difficilmente coniugabili, perché questo? Perché la tecnologia di fatto eh, è un motore dello sviluppo ed è fortemente condizionata dallo sviluppo e quindi dall'economia capitalista. Siamo abituati quindi ad avere un certo ehm, come dire, sospetto nei confronti della tecnologia, un qualche dubbio ci pone qualche dubbio. Però eh, noi vogliamo con questa trasmissione eh, fugare almeno qualcuno di questi dubbi e provare a chiederci nel mondo che ci piace quindi non in questo che non ci piace ma in quello che ci piace e che vogliamo costruire per cui vogliamo lottare c'è spazio per la tecnologia? questa è la domanda di questa sera e aspettiamo anche le vostre opinioni ma soprattutto di quale tecnologia parliamo o di quali tecnologie basta elencarle o, o ancora in maniera più astratta riusciamo a trovare delle caratteristiche comuni che secondo noi le tecnologie dovrebbero avere per poter far parte del mondo che ci piace bene iniziamo quindi sicuramente eh, in modo in, con un approccio accademico con un po' di definizioni così almeno facciamo un po' di fondo alla discussione che cos'è la tecnologia? beh è eh, una di quelle definizioni difficili da dare cominciamo a prendere quella di wikipedia la tecnologia è l'ambito multidisciplinare di ricerca e sviluppo di soluzioni legate soprattutto ai processi produttivi eh, dobbiamo semplificare mi sa eh. beh innanzitutto si fa riferimento alla multidisciplinarietà e questo è molto opportuno sappiamo che le tecnologie eh, possono eh, appartenere a, a diverse discipline eh, del sapere non solo quelle tecnico-scientifiche Poi si parla di ricerca e di sviluppo di soluzioni, quindi eh, si dà alla tecnologia un ruolo di problem solving, come si dice in inglese, cioè di soluzione ad un problema specifico attraverso la creatività e quindi la ricerca. Eh, e poi la si lega ai processi produttivi e questo perché, come dicevamo all'inizio, eh, soprattutto nella, nella modernità, quindi diciamo diciamo così dall'avvento del capitalismo in poi, è strettamente legata ai processi produttivi Oh, la tecnologia naturalmente nasce con la storia dell'umanità quindi nelle notte della preistoria che poi insomma diciamo notte ma magari chissà forse vivevano pure meglio non pure meglio di noi, non lo so alcuni, alcuni diciamo paleontologi suppongono questa cosa ma insomma è difficile provarlo no, volevo farti una domanda semplice semplice mentre per quanto riguarda la ruota è, è facile eh, individuarla come eh, una, forse la, la più grande invenzione tecnologica ecco per esempio la scoperta del fuoco si può considerare una nuova tecnologia? Beh, diciamo che alcuni lo fanno. Alcuni lo fanno. Viene citata insieme alla ruota eh, tra, tra le prime tecnologie eh, perché è un'applicazione di un sapere scientifico, cioè la combustione, eh, che avviene in presenza di ossigeno, di, di materiali eh, appunto combustibili, eh, che viene eh, racchiusa, e quindi più che, più che l'invenzione del fuoco direi. Di tecnologia si può parlare per il trasporto del fuoco La manipolazione, la conservazione, l'utilizzo insomma. L'utilizzo, esatto Quindi non, non tanto la sua scoperta che è un fenomeno naturale Osservabile Ma quanto la sua riproducibilità e La possibilità di eh, trasportarlo proprio Questo che, che sicuramente può essere definito come tecnologia ecco, Quindi tecnologia anche fa il paio con controllo no? Quindi il controllo da parte degli umani di... queste cose, chiamiamole così. Esatto, fa molto a che vedere col controllo. Ricordiamo anche l'etimologia, dal greco tecnologia, discorso sull'arte. Perché sull'arte? Perché anticamente per arte si intendeva il saper fare, cioè quello che noi oggi indichiamo con la parola tecnica, oggi diciamo tecnica, un tempo si diceva arte, si può anche utilizzare in certi casi anche nella... Nelle, nelle espressioni moderne ah, sì ancora la, si, si parla dell'arte del ferro per quanto riguarda no, gli artigiani che, che modellano questo, questo metallo quindi c'è ancora questo ricordo che, che vive nella lingua esatto e, e quindi è un discorso tecnologia come diciamo la locuzione mh, logo è, è classica nel, in tutte le discipline che hanno a che fare con E il sapere e, e quindi prendiamo un'altra un definizione un po' più eh, forse semplice la tecnologia è la disciplina finalizzata alla progettazione e realizzazione di oggetti e macchinari utili alla vita dell'uomo quindi si introduce con questa nuova definizione che è tratta dalle strade della tecnologia eh, si introduce un eh, concetto quello dell'utilità Quindi, mh, per esempio, questo è qualcosa che eh, traccia un, un, un confine, non così eh, definito, certamente, con la scienza. Quindi c'è un concetto di utilità. E, mh, diciamo che in generale, con tecnologia, in genere in, in, in, ci, si indicano tutti i procedimenti che vengono impiegati eh, per trasformare dei materiali di partenza in prodotti di, di, di consumo di uso eh, e poi vorremmo anche dire che non esiste una sola tecnologia ma esistono tante tecnologie quanti sono questi processi produttivi quindi eh, per soddisfare i vari bisogni umani attraverso la produzione di beni è necessario utilizzare tante tecnologie quella del legno, quella della carta tecnologia edile, tecnologia elettronica della comunicazione che oggi è una delle prime che ci viene in mente quando citiamo la parola tecnologia eccetera non a caso è una delle prime perché eh, permea fortemente la nostra cultura e eh, il nostro sistema economico quantomeno, quantomeno in quella parte di mondo cosiddetta occidente che ne trae beneficio e che la utilizza ricordiamo sempre che sono esclusi gran parte della popolazione è esclusa dalle tecnologie delle comunicazioni solamente un si calcola solamente un, un poco più di un miliardo ne beneficia effettivamente anche se possiamo fare credo un'eccezione rispetto ai telefonini che invece sono molti di più eh, perlomeno quelli base, per esempio in Africa sono centinaia di milioni, quindi questo tipo di tecnologia ha avuto un, vabbè, un impatto travolgente direi, no? Tutto ah, il mondo certo, è, stato, è, è uno dei, mh, dei simboli, se vogliamo, del, del della produzione e del consumo di e anche della tecnologia ne necessariamente quindi distinguiamo ancora sempre per ehm, poter <coughs> creare un sottofondo eh, tra tecnica e tecnologia tecnica quindi deriva dal greco tecne e quindi significa arte nel senso di perizia, saper fare, saper operare E quindi per tecnica si intende un qualunque metodo codificato, quindi che è stato provato e che si può ripetere per raggiungere un determinato scopo. Che cos'è allora la tecnologia rispetto alla tecnica? Beh, è la catalogazione e lo studio sistematico di tecniche. In genere si riferisce a un certo ambito, come abbiamo detto, come tecnologia informatica. Ma oggi la tecnologia è spesso anche associata al concetto diciamo alla, alla scienza. nei quotidiani, nelle riviste c'è sempre una rubrica di tecnologia e scienza ovviamente non dobbiamo confondere eh, le due cose eh, certamente il metodo scientifico da un punto di vista storico è risultato estremamente potente per produrre delle tecniche efficaci in maniera sistematica e quindi in qualche modo il metodo scientifico è sorgente di tecnologia, ma se la tecnologia può essere un prodotto della scienza può anche non necessariamente essere basata su principi scientifici infatti spesso ci sono tecnologie basate su delle eh, evidenze empiriche su eh, prove euristiche eh, anche tecnologie molto avanzate per esempio eh, le spade le spade giapponesi o, o, o, o altre tecnologie diciamo eh, che non hanno un fondamento scientifico ma che sono basate sulla pratica continua quindi su un approccio empirico in modo totale o parziale anche quando derivano dalla scienza c'è sempre una componente empirica nella tecnologia in questo in qualche modo è un'ulteriore differenza con, con la scienza eh, naturalmente un'altra parola importante oggi è la parola conoscenza eh, quindi quando si produce qualcosa utilizzando una tecnica occorre possedere delle conoscenze conoscenze scientifiche o anche conoscenze Eh, tecniche quindi saper fare qualcosa perché lo si è imparato e quindi anche la, anche la conoscenza entra eh, in gioco eh, quando vogliamo affrontare in modo così un po' astratto come stiamo facendo il significato di tecnologia e andiamo ancora un po' avanti mm, abbiamo detto quindi che la, la tecnologia è, è conoscenza benissimo dove lo possiamo riscontrare questa conoscenza? Beh, ci sono delle tecnologie che sono incorporate dentro oggetti o dentro persone e ci sono altre tecnologie che invece sono completamente eh, esterne eh, quindi no, non incorporate all'interno di oggetti quindi quelle incorporate sono le, le macchine, è chiaro nelle macchine è incorporata tanta tecnologia possiamo utilizzare la parola hardware? In, maniera, in senso lato non riferendoci solamente ai computer per indi indicare quelle tecnologie che sono incorporate mentre eh, possiamo utilizzare la parola software anche qui in, in senso più, mh, più astratto più generale per le tecnologie che non sono incorporate all'interno di, di oggetti e quindi hanno una valenza eh, che non dipende da oggetti andiamo adesso in pausa e ritorniamo fra due minuti e ricordiamo il numero di telefono 06 49 17 50 Radio Onda Rossa la trasmissione è Entropia Massima baby. Allora, i nostri ascoltatori sono vigili e partecipanti, abbiamo una telefonata con una, una definizione in arrivo, giusto? Sì, ciao a tutti e a tutti, soprattutto a tutti, ma no, è una battuta. Cioè qui c'è un vocabolario Poi proprio dico la fonte. dice in poche righe, la scienza, la tecnologia sarebbe la scienza, questo parte subito con la scienza, che si occupa delle regole pratiche... delle varie arti, scienze, appunto e professioni e dei loro perfezionamenti successivi. Non so se può aiutare con le definizioni dette prima. A me mi ha aiutato parecchio, cioè me l'ha sintetizzato quello che ha detto prima il compagno. Mm. Voi ne... no, noi ti ringraziamo, anche se eh, a me personalmente eh, diciamo complica un po' la situazione perché si fa eh, di nuovo si rimette insieme il termine Eh, scienza eh, con si assimila diciamo la scienza alla tecnologia mentre prima Davide stava facendo una distinzione tra scienza e tecnologia, anche se poi la tecnologia non può esistere senza scienza, e eh, eh, eh, insomma, eh, comunque eh, hai dato uno spunto interessante ti ringraziamo. sì okay, ciao, mm -hmm. alla ciao, ciao, ciao. Sarà il momento. ringraziamo il compagno che è intervenuto se volete intervenire ci fa ovviamente molto piacere 06 49 17 50 è il numero che potete comporre per intervenire riprendiamo la sua definizione che ci ha fatto comunque riflettere su un punto si introduce il concetto di professione in quella definizione e questo un, ancora una volta ci riconduce al punto che alla tecnologia viene associata la produzione la produzione e quindi la monetizzazione e quindi viene dato un valore economico eh, funzionale al sistema eh, eh, diciamo capitalista e quindi ancora una volta ci ritroviamo con il concetto di produzione incorporato Mentre invece cosa che, cosa che è vera ma che ci impedisce di immaginare un uso alternativo e una riappropriazione della tecnologia al di fuori del meccanismo del profitto e del capitale esatto E lì perdiamo veramente tanto perché quando ci capita quelle rare volte che riusciamo ad applicare delle tecnologie al di fuori del discorso di mercato capitalista e quant'altro, in realtà, non tutti ovviamente, ma a molti succede, di avere un momento di gioia, di creatività, di soddisfazione personale e anche di eh, realizzazione pratica di qualcosa di utile. Allora cominciamo a entrare un po' più nel vivo. Caratteristiche della tecnologia che... Eh, sono indispensabili per eh, riappropriarsene e quindi per riappropriarsi della conoscenza tecnologica beh, la copia, la copia è importantissima è un, mo è un momento e fondamentale della tecnologia eh, che la copia consente anche l'adattamento della tecnologia e, e poi la copia adattativa, quindi un'ulteriore modifica della tecnologia che può essere a sua volta copiata e di nuovo modificata La tecnologia deve essere poi disgregabile, cioè deve essere possibile ehm, decomporla in, in piccole componenti per poterla studiare e quindi assimilare. Mi sta venendo in mente mentre parlavi eh, dell'agricoltura e eh, la tecnologia associata a, alla semina. ai semi che eh, agli innesti alle ibridazioni che per eh, secoli e millenni i contadini di tutto il mondo hanno praticato abbiamo visto negli ultimi decenni questo meccanismo di rapina eh, legalizzata che è quello dell'appropriazione del, dei semi quindi di una eh, saggezza di, di una proprietà collettiva mondiale da parte delle multinazionali eh, del, del agro, dell'agrobusiness che eh, impongono l'acquisto di questi semi, eh, multano o addirittura eh, reprimono utilizzando magari anche milizie locali armate i contadini che non si assoggettano a questa cosa e vendono loro dei semi sterili, quelli famosi semi degli OGM che eh, li costringono costringono i contadini a non poter più tramandare e usare liberamente i semi ma acquistarli dalle multinazionali ecco un classico esempio in cui una tecnologia che ha favorito il progresso quello vero dell'umanità è stata rapinata dal capitale in genere quando si parla di questo si, ci si riferisce sempre alla poca efficacia di questi metodi si dice ad esempio che Eh, il, eh, i, i, I famosi pesticidi controllati che si danno sulle coltivazioni eh, OGM in realtà Pensiamo alla Monsanto vabbè, è, eh, E quindi già si parla di scarsa efficacia di questi metodi Ma non è questo il punto Ammettiamo pure che, che siano efficaci Poi si parla spesso della salute Che, che, che, va, che va ad essere impattata da queste, eh, da queste coltivazioni dei quali noi ancora non sappiamo abbastanza ma non è neanche questo il punto che voglio sollevare con il tuo ottimo esempio, il punto è proprio il contadino non ha più Eh, perde completamente la sua capacità di eh, avere come dire la soddisfazione del proprio lavoro di poter seminare, di poter raccogliere dei semi dai propri frutti. È espropriato, poter... espropriato del controllo. Benissimo l'abbiamo detto molto bene eh, e quindi che gusto ci può essere a coltivare Eh, in questo modo così rigidamente eh, e, e, e, e controllato dall'alto con, con delle regole impartite con, dalle quali non si sgarra per cui non posso fare dei semi un po' diversi non li posso riprodurre da me eh, devo utilizzare solo un, un determinato eh, concime eccetera eccetera non c'è più nessun gusto in questo tipo di tecnologia diventa un lavoro alienante eh, industrializzato come tanti altri e quindi eh, si espropria il contadino proprio anche della della propria individualità della propria della realizzazione del sé non viene da dire no? Eh, sen senza entrare nel discorso dei danni alla salute, alla produzione, eh, tutto il resto. Quelli eh. li sappiamo Quelli li sappiamo e non li cito perché ci portano ci porterebbero lontano però ecco parliamo anche di visto che stiamo parlando di tecnologia di questo. Allora eh, facciamo quindi un passo avanti eh, abbiamo detto eh, la tecnologia preesisteva al capitalismo questo è importante dirlo perché altrimenti eh, perdiamo di vista quella che è la storia voglio aggiungere sopravviverà al capitalismo quindi dobbiamo chiederci eh, che ruolo dovrà avere la tecnologia nel mondo che verrà e che tutti quanti stiamo costruendo o comunque per il quale ci eh, lottiamo eh, anche perché sappiamo che la tecnologia si è sviluppata per un semplice motivo perché aumenta il benessere il benessere degli individui e della collettività eh, e quindi eh, è utile chiedersi quale ruolo deve giocare anche perché ha smesso da tempo la tecnologia di essere neutrale eh, e quindi eh, questo al di là dei tempi recenti se si fa il classico esempio della bomba atomica eh, che è fin troppo facile da fare un concentrato di tecnologia straordinario che ha impegnato... Anche alcuni degli elementi più brillanti tra i fisici eh, della prima metà del secolo scorso che ha provocato devastazione e morte e quindi eh, non può essere considerato un elemento neutrale eh, il fatto che qualcuno ha condotto quelle ricerche ed è arrivato a dei risultati che non possiamo definire positivi in nessun caso. Quindi dobbiamo interrogarci anche sulla non neutralità della tecnologia, dobbiamo fare i conti con questo. Sì, soprattutto nell'applicazione alla guerra o la conquista, altro caso celeberrimo, la conquista del nuovo mondo. Eh, centinaia di milioni di vittime eh, grazie a una tecnologia che a pochi conquistadores dava l'enorme potere delle armi eh, da fuoco che le popolazioni amerinde non conoscevano e quindi oltre a quelle poi anche le malattie E sono stati decimati e assoggettati nonostante le numerosissime rivolte nel corso dei secoli dal, dal 1492 a oggi Facendo un altro passo avanti verso la decrescita vediamo qual è la correla correlazione che c'è tra la crescita economica e il sapere tecnico-scientifico in realtà quello che vediamo eh, è che è, sembrerebbe esserci una relazione fra crescita e degrado ambientale e quindi anche fra crescita della tecnologia in un regime di crescita eh, economica e degrado ambientale perché c'è questa correlazione? beh, è evidente la risposta perché la scienza e la tecnologia sono assoggettate a un potere e quindi non si esprimono liberamente come potrebbero, come hanno già fatto tante volte nella storia ma si esprimono in obbedienza a questo potere e quindi causano ciò che questo potere causa degrado Eh, allora ehm, poiché eh, noi vorremmo un'economia al servizio delle persone e dell'ambiente invece ci troviamo esattamente al contrario cioè che le persone e l'ambiente sono al servizio dell'economia allo stesso modo dobbiamo invertire la tendenza e, e vogliamo dobbiamo desiderare una tecnologia al servizio delle persone e dell'ambiente eh, come si fa? Beh Mm, per esempio, le abbiamo già detto, possiamo incoraggiare diffu la diffusione di tecnologia priva di proprietà intellettuale, questo l'abbiamo detto tante volte durante queste trasmissioni, sul male che la proprietà intellettuale fa allo sviluppo tecnologico e alla diffusione dei saperi. E, e poi, ovviamente dobbiamo proporre e promuovere un'alfabetizzazione scientifica che spesso manca. Sen Sì, fammi dire questa piccola cosa che eh, fa parte della manipolazione dell'informazione. Eh, I fautori del, del copyright e della proprietà intellettuale eh, si mh, la presentano sempre come il giusto riconoscimento al lavoro di chi inventa le cose, di chi brevetta, eccetera. In realtà questo è un, un paravento, è una mistificazione in gran parte eh, perché grazie alle regole, e non c'è entriamo in questo a, a come funzionano A ah, Chi trae vantaggio di questo sono pochissime multinazionali, transnazionali, eh, mentre spesso e volentieri le persone che hanno magari lavorato e hanno creato queste cose nuove vengono tranquillamente espropriate o imbrogliate o messe a tacere e quindi questa presunta difesa del lavoro intellettuale sia nel campo tecnologico che in quello artistico si rivela una, una presa in giro, però questo è buono per convincere milioni e milioni di persone che eh, questa politica è in linea di principio giusta ecco andiamo invece un po' vi invitiamo insomma andare un po' al di là delle apparenze perché la manipolazione delle coscienze è uno strumento di potere importantissimo non facciamoci prendere in giro lo, lo sappiamo benissimo tutti che la, la mh, protezione del, della proprietà intellettuale in realtà è. Eh, Non va ad, av ad avvantaggiare lo scienziato e l'artista, ma eh, al solito le tasche del eh, del, del borghese, utilizziamo un'espressione un po' antiquata ma efficace. Eh, vogliamo anche dire una cosa: quando si parla di tecnologia e di neutralità, viene immediatamente eh, in mente l'etica, no? e qui apriamo un'altra parentesi importante. Chi è eh, depositario? È possibile parlare di qualcuno che sia depositario di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato? Evidentemente no, eh, qualcuno mh, ha suggerito in passato e anche nel presente che lo Stato possa giocare questo ruolo, certamente non uno Stato capitalista rispondiamo noi e comunque ci sono dei dubbi anche eh, sul, sulla possibilità per un controllo, eh, per un controllo statale corretto. Allora com come si può fare eh, per dire ciò che eh, va bene e ciò che va male nella tecnologia? Un dittatore? Eh, oppure un dio? Eh? Che, e quindi qui entriamo eh, all'interno del concetto eh, illiberale eh, di porre dei limiti al sapere cosa che eh, se in linea di massima può essere ragionevole nella pratica si scontra con chi deve essere questa, questa entità No? se religiosa o, o, o, o di tipo governativo eh, che deve porre questi limiti e qui in, in questo Latouche che eh, come sappiamo Sergio Latouche è uno eh, dei eh, fautori eh, della decrescita ci dice eh, che viviamo per la prima volta all'interno di una società non religiosa e quindi dobbiamo affrontare questo problema della neutralità della tecnologia eh, Perché un controllo dell'espansione del sapere comunque già avviene. In che modo è possibile, senza arrivare a una dittatura culturale, far sì, ci, si chiede la Touche, che ci sia un percorso corretto, tra virgolette, un percorso eh, diciamo volto al miglioramento delle condizioni umane per la tecnologia? Lui dice a, a mio avviso è sufficiente porre delle linee di principio. Ovviamente la prima è no a un'espansione illimitata e sconsiderata, e qui prende appieno il discorso sulla decrescita, e poi dice sì alla libera espansione del sapere, ma con fronesis, utilizza questa parola pomposa che significa ragionevolezza. Certamente ragionevolezza può voler dire tutto e niente, quindi probabilmente nell'ultima parte di trasmissione proveremo un po' a entrare mh, nel... Nel vivo della faccenda provare a dire che cosa signipo, può significare ragionevole, perché detto così rimane ancora un po' astratto. Stay by me. Stay by me. But your bird makes its noise And it asks you to agree With its brutal nesting habits And its pointless savagery And on the nightingale it sings to you And it raises up the ante I put one hand on your round right heart And the other down your panties Everything has fallen deep Everything is wrong L'ascolto di entropia massima su Onda Rosso 87.9. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Si sente? Sì, sì, pronto? sì. No, su, su tutte le, le varie cose che avete detto, ma no? c'è un dato che Lessi negli anni 80. Scusate, ma io ho problema cerebrale perché ha so a che fare con la tecnologia? Perché mi hanno operato al cervello per emorragia, eccetera, eccetera. No? però c'è stato un dato. se volete potete anche andare a verificare una stima che hanno fatto sul PIL mondiale che il 60-80% del PIL mondiale è, è responsabile le donne no lo fanno loro però eh, di contro prendono il 10% di tutto il PIL, reddito mondiale questo negli anni 80 questo stesso dato l'hanno riferito tempo fa in radio da qualche parte l'ho sentito anzi all'incontrario l'80% del PIL negli anni 80 le donne facevano, però il 10% del reddito se si prendevano e adesso nel 2014 è cambiato poco perché è cambiato solo che è aumentata la produttività, per cui il divario fra i maschi e le femmine è sarà aumentato tra il 90 e il 10% delle di distribuzioni, per cui per me oggi nel 2014 è uguale. Il 60-80% del pil è a favore. come si dice, responsabile delle donne, tra virgolette, però si prendono sempre quel 10% del reddito mondiale, per cui tutto il discorso tecnologico, per me, da più di 30 anni, e da 37 pelarati anche di più, è, è sto fatto qui, cioè, è, per me ci dovrebbe essere una decrescita dell'accumulazione dei sordi da parte di noi maschi, di chi ce l'ha io non c'è una lì, eh. eh, sto so nell nella categoria EO2 mi pare nella sanità, e per cui non... Cioè tutto quello che dite voi è falsato, cioè è, scusate, mm, un attimo, messo, un attimo picello, cioè è dovuto a questo, per me, principalmente a questa non redistribuzione del reddito mondiale, per cui noi, qui in Italia le donne vengono massacrate, lo sappiamo, e stanno meno peggio che in Cina o in qualsiasi altro paese dell'Africa o del Sud America in parecchi e automaticamente quello che dite voi è, nasce da questo fattore. cioè che le multinazionali ce l'hanno i marchi, eh, il lavoro di cura lo fanno fare quasi esclusivamente alle donne, non viene considerato un cavolo, eppure nel PIL ci dovrebbe entrare, oppure ci dovrebbe rientrare la distruzione dell'ambiente come pagamento dei tassi, così uno non distrugge l'ambiente e non ci rimette a fare le zozzerie che facciamo a livello industriale e, e di guerra e compagnia bella, cioè è un po' eh, retorico-teorico la cosa, però eh, rinegoziare i rapporti con le donne e per cui anche loro ci hanno diritto da dire ma come la vogliamo fare questa tecnologia in funzione dei bimbi e dei bimbi che nascono oggi e nasceranno ad esempio dai un ambiente appunto che non è depravato è depredato eccetera eccetera dalle multinazionali e, e chiudo dicendo, scusate se è stato troppo lungo che ieri hanno fatto una bella trasmissione report sulla Monsanto l'accordo commerciale fra Stati Uniti Europa eccetera eccetera e c'è stato un mare da schifezze che vogliono far passare in silenzio per cui la tecnologia loro ce l'hanno al potere e te fanno passare le informazioni che vogliono oppure quelle che non vogliono eppure quelle un danno e per fortuna che c'è stata una radio come onda rossa e altre, e altre realtà che cercano di contrastare usate lo sfogo ma sto fatto il 90% che le donne lavorano e eh, che il 90% del PIL sono eh, dei redditi, si beccano i maschi per me quella è, è forse la base che è da sempre stato così Va bene, io ti ringrazio perché tu sì, ci hai scusa. praticamente, una, scusate, ancora una volta, sì. ci hai introdotto un tema importante, quello del sessismo. Per me è più importante che, che da quando che... sei ragazzino, che lavoro per le donne e le donne lavorano con me, e io lavoro con loro perché è la cosa fondamentale. Scusate un attimo, eh, faccio una, una, cioè una pubblicità per normale follia che è una delle trasmissioni storiche della radio che ho avuto anche la possibilità di parteciparci direttamente e eh, per cui sono debitore della radio. Scusate un attimo sentimentale da una cosa. Vi saluto, ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Sì, diciamo che la discriminazione di genere fa parte del discorso, quindi grazie per averla inserita ed è molto opportuna. Eh, si dice in genere, anche qui chissà se poi è vero, che eh, le, le, le donne avrebbero una ehm, confidenza minore degli uomini rispetto alla tecnologia Ecco allora io cito invece un, un fatto interessante, donne che usavano una tecnologia che hanno ispirato Galileo Galilei eh, Come sapete è, è, è stato il primo a parlare di leve, no? famosa frase datemi un punto d'appoggio vi solleverò il mondo lui eh... quella quello era Archimede però era Archimede? eh sì allora <ride> Galilei era più no. sul allora, sulla, no. sulla cielo <ride> Io ho fatto confusione quindi era Archimede che mh, guardava le donne che andavano al fiume a lavare i panni e per portare questo fardello si servivano, per, per sollevarlo dal fiume si servivano di leve di, le, leve rudimentali ma molto efficaci quindi questa è un'immagine eh, che ci porta a dire che invece eh, è molto antica tra l'altro molto antica infatti, quindi ecco eh, giusto inserire anche questo tema ma eh, andiamo, andiamo diciamo in chiusura a, a vedere che cosa eh, caratterizza la tecnologia in un regime di economia crescente, quindi l'economia che fa della crescita il suo mito e il suo orizzonte, Bene, basta osservare quello che sta succedendo, parliamo di esaurimento di fonti fossili, guerre per il controllo delle materie. Eh, in particolare per il controllo eh, delle, eh, delle fonti energetiche riscaldamento del pianeta mh? Eh, aumento dei rifiuti infatti spesso la tecnologia promuove il consumo eh, e, e quindi una veloce, una veloce dismissione di oggetti eh, commercializzati e quindi creano montagne di rifiuti eh, e a questo poi associamo i vari dis disastri ambientali Eh, della, della crescita ah, o anche l'inquinamento con tutti i danni alla salute che però aumentano il PIL perché più sei malato più consumi e quindi quindi deforestazione eh, desertificazione, scarsità delle risorse insomma è un, un disastro che noi in, in tanti anni massimo abbiamo sempre descritto ecco tutto questo è la, eh, eh, viene causato da questo tipo di economia E da, eh, dalla tecnologia di cui si serve, di cui si serve per, por per portare avanti eh, la sua stessa vita. Che cosa sono quindi? Quali, quali, qual è quindi, eh, quali sono le caratteristiche che invece potremmo desiderare in un, in un orizzonte di decrescita? Beh, dovrebbero essere certamente, questo ci viene in mente in maniera eh, facile a tutti, che a parità di prestazioni dovrebbero ridurre i consumi di energia, ridurre i consumi di materie prime. E, eh, e ridurre il numero di oggetti da smaltire qui siamo proprio no, all'ABC le cose più semplici ehm, ma andiamo anche oltre perché si potrebbe erroneamente pensare che una tecnologia in una economia di decrescita non sia abbastanza interessante e stimolante rispetto a una tecnologia sviluppata nel trionfo del, del capitalismo e questo potrebbe essere in effetti anche un... Uh, una falsa credenza da parte dei, dei, degli scienziati, e da parte degli ingegneri, eh, ma invece se ben ci pensiamo è molto più difficile produrre tecnologie in un regime di decrescita che in un regime di crescita e quindi è più sfidante e più interessante. La domanda che poniamo è, è più facile costruire una casa che consuma 15 kWh l'anno o una casa che ne consuma 10 volte tanto come quella in cui abitiamo oggi? La sfida tecnologica è grande, c'è tanto spazio per, eh, per la eh, creatività e per eh, la messa in pratica di ciò che si è imparato nei propri studi, nei propri approfondimenti, anche da autodidatta. Eh, quindi, eh, quindi diciamo che eh, la sfida è, è, è lanciata e, e noi eh, riteniamo che possa essere una sfida interessante e possa interessare anche eh, tutti quel, quelli, vo, vorrei anche parlare per esempio del ruolo dell'ingegnere in questo, che chiaramente è collegato a, a, al, al, al ruolo uh, della tecnologia, perché è... Che ha a che fare col tuo lavoro. Esatto. <ride> eh, anche, anche quando si parla di, di ingegneri e di ingegneria eh, si ha un po' la medesima sensazione che si ha quando, quando si parla di tecnologia, c'è un po' di sospetto, no? Perché... Eh, o perché per pregiudizio si ritiene persone poco, eh, poco acculturate, cosa falsa perché magari hanno, hanno approfondito invece un altro tipo di cultura, no? quella tecnico scientifica che comunque è molto importante e interessante eh, ma la cosa ancora più grave è che eh, sembrerebbe che l'ingegnere è persona non, eh, che non si fa domande sulle motivazioni ed esegue eh, semplicemente dei compiti che gli vengono assegnati anche con con un, insomma mettendo in campo insomma con tutte le cose che sa ecco in realtà eh, vorrei dire che eh, questo è, è così per il banale eh, fatto che mh, oggi la facoltà di ingegneria è immersa eh, in, un, uh, in un sistema capitalista ancora una volta torniamo sempre eh no, in... non parliamo solo dell'Italia perché chiaramente è una professione che eh, è spendibile in tutto il mondo quella dell'ingegnere no? Sì. Quindi non, non stiamo facendo solo un discorso italiano No, assolutamente, no, è proprio generale e, e Invece è, è possibile anche pensare a, a un ruolo dell'ingegnere che sia più attivo e più attento alle reali esigenze eh, e, Diciamo così, delle persone a cui risolve dei problemi attraverso il suo lavoro, attraverso l'applicazione della tecnologia Eh, e nonostante sia difficile fare questo in una facoltà come quella di oggi che io conosco per averci anche insegnato qualche anno, eh, non bisogna smettere di farlo e vorrei citare eh, un'associazione che è Ingegneria Senza Frontiere, che opera ancora eh, coraggiosamente all'interno della facoltà e che fa proprio questo, cerca eh, di affiancare alla didattica normale, tradizionale, che ormai è sempre più priva di contenuti, eh, diciamo così, eh, culturali. è sempre più invece molto applicativa molto, molto orientata al, al, al lavoro che ci sarà dopo molto dominata dalle aziende dall'impresa, no. il nuovo dio sì, infatti anche perché poi si parla di privatizzazione ci sono finanziamenti che arrivano dall'industria e quindi necessariamente si va verso quella direzione no? quindi Ingegneria Senza Frontiere prova eh, a ah, invece diciamo porre l'accento, porre l'attenzione dei, dei giovani studenti di ingegneria anche su altre questioni per poter arrivare a una tecnologia e qui arriviamo in chiusura a dire le parole che abbiamo provato a concentrare e che poi dovrebbero far parte di tutto questo ciclo di, di trasmissioni quest'anno quali sono le caratteristiche desiderabili della tecnologia beh, innanzitutto la decentralizzazione e la distribuzione questo è un concetto importante che richiama anche al controllo che si ha sulla tecnologia quindi se, se è un controllo centralizzato eh, necessariamente non, non ci sarà spazio per tutti. Il controllo dal basso deve essere decentralizzato necessariamente decentralizzato e poi la distribuzione implica che deve essere accessibile a tutti deve essere ovviamente una tecnologia sostenibile su questo diciamo ci sono pochi dubbi quindi un richiamo forte. Sì facciamo un esempio facile facile, la centrale nucleare eh, con investimenti pazzeschi, controllo militare rischi enormi per l'ambiente e la salute e il pannello fotovoltaico che ti dà l'energia Elettrica per la casa, ecco, due, due cose agli apposti agli, agli pur essendo tutte e due altamente tecnologiche esattamente. Quindi ecco sono, sono anche riflessioni facili che si fanno. Non è sempre così facile distinguere, però uno prova ad orientarsi. Ecco, è anche importante poi il percorso personale all'interno, diciamo così, dell'attivismo che si fa per poter capire poi qual è la direzione, anche perché è inutile, no, non c'è una direzione sola, vorrei anche spendere una parola su. su un approccio relativistico alla, alla, alla vita, all'esistenza non ci sono soluzioni valide in assoluto eh, tutto è sempre molto relativo alla situazione che si sta vivendo in questo momento c'è drammaticamente bisogno di tecnologie ecologiche sostenibili è così, è un fatto non, non, non vogliamo dire che, che questo debba, eh, debba essere un, un, in assoluto la cosa eh, più giusta quello che assolutamente non c'è nel, né nel piano né negli annunci del nostro primo ministro no No, infatti. Eh, per quanto lui sia giovane d'età è stravecchio nell'impostazione dello sviluppo industriale, economico eccetera, perché voglio dire, mister Trivelle è quello che vuole bucare l'Adriatico tutto il territorio per eh, estrarre idrocarburi. Quindi. Del resto non sarebbe mai potuto arrivare alla, alla poltrona di, di primo ministro se non fosse vecchio dentro. mi viene da dire, non c'è spazio per ragionamenti sensati in quel mondo e, e quindi diciamo noi eh, abbiamo raccontato quello che pensiamo debba essere una tecnologia ehm, che guarda alla decrescita, continuiamo a dire che ci piacciono le tecnologie che non omologano che ci che dia che danno spazio alla diversità alla multiformità anche questo è un altro aspetto spesso della tecnologia che si riscontra eh, per esempio nei, nei, negli smartphone nel, in questi oggetti altamente tecnologi, tecnologizzati che omologano pesantemente le nostre abitudini eh, no e, E, e cito ovviamente anche le applicazioni che girano su questi dispositivi e che condizionano eh, e ci omologano in maniera eh sì, spaventosa. Qui c'è uno studio molto accurato a parte delle aziende per unire ingegneria e psicologia perché eh, la dipendenza ormai Eh, acclarata no? di molte persone che non possono più fare a meno si alcuni si, si svegliano addirittura di notte per controllare eh, se gli è arrivato il messaggio o, o il telefonino se, se ha tirato fuori qualche contenuto e, e questo non è un caso, non sono patologiche le persone che subiscono questa cosa ma c'è un progetto ben preciso dietro questa eh, orgia consumistica per questo è fondamentale Autogestirsi la tecnologia in maniera collettiva insieme agli altri, appropriarsene. Ecco, chiudiamo con, brevemente con un racconto veloce di una, della conferenza sulla decrescita che c'è stata Lipsia, eh, in cui la tecnologia ha avuto un ruolo molto importante. in particolare vorrei citare eh, il movimento dell'open hardware che si sta diffondendo dopo il movimento dell'open source e dopo eh, parallelamente al movimento dell'open data quindi questi, questi movimenti che ci parlano di apertura dei saperi di, di libero accesso eh, di e di, di conseguenza di forte diffusione di questi saperi ecco l'open hardware questo movimento che eh, sostanzialmente insegna a costruire macchine quindi oggetti tecnologici molto complessi è e molto costosi eh, con eh, metodologie semplici e gratuite a disposizione di tutti e acquistando i, i materiali eh, che, occorrono, eh, che occorrono per produrli risparmiando fino al 90% facevano l'esempio del trattore ad esempio che può costare tranquillamente eh, anche fino a 10.000 euro eh, quindi diciamo ecco Eh, se lo si compra nuovo in realtà comprando poche centinaia di euro di pezzi eh, e montandoli opportunamente in, in modo che viene spiegato eh, dalle ottime guide che sono online eh, si può avere un trattore agricolo eh, e lo si può avere anche insieme ad altri, lo si può costruire insieme ai vicini e lo si può quindi anche condividere quando non, non serve, può essere usato da qualcun altro, ecco Sono cose eh, che stanno prendendo piede eh, e che ci fanno pensare che forse ci sarà un risveglio dell'autogestione, dell nonostante, nonostante invece l'omologazione tremenda eh, che, che si sta abbattendo sulle nostre vite. Io vorrei chiudere con una piccola riflessione sul fatto che ricordava la Tusche eh, che mentre è necessario ridurre, riciclare e riutilizzare moltissime cose e procedure, Per quanto riguarda la cultura e le conoscenze, la sua moltiplicazione ed espansione non provoca nessun inquinamento e nessun dissesto eh, della, della biosfera e, e soprattutto se è una conoscenza critica, eh, nel suo piccolo anche questa radio cerca di moltiplicarla. Eh, vi diamo appuntamento allora per eh, lunedì prossimo, in cui inauguriamo, inauguriamo l'argomento, il, il terzo. Argomento proposto quest'anno che è salute sotto attacco. A lunedì alle venti e quindici entropia massima su Radio Andarossa 87.9 in fm.